E allora bene, ve l'avevamo annunciato, siamo in diretta con una compagna da Gaza, ti chiederemo insomma di raccontarci la giornata di lotta di oggi e qual è la situazione attuale, poi ci diamo del tempo per delle analisi. Va bene, allora eh, vabbè, tutto il giorno, questo è il secondo venerdì della eh, protesta chiamata la grande marcia del ritorno, E è il secondo venerdì mh, venerdì diciamo preannunciato e ricordo che intanto che il venerdì scorso è stato un grosso massacro dentro la striscia e, e verso migliaia e migliaia di famiglie che si sono riversate sul confine una manifestazione veramente molto grossa, una manifestazione di protesta che vuole continuare fino al giorno della Nakba, il 15 di maggio E una manifestazione che eh, ha ribadito, continua a ribadire, è stata organizzata e continua a ribadire il, il percorso pacifico, la manifestazione pacifica che vogliono eh, percorrere, che vogliono eh, attuare lungo tutto il confino per tutto questo mese e mezzo. E di fatto è stato così anche oggi lo era stato anche lo scorso venerdì 30 marzo è stato così anche oggi moltissime famiglie si sono riversate sul confine ancora in questo momento sono lì e, e con eh, questa volta, questo venerdì con una strategia un po' diversa eh, da quella precedente eh, ricordo che appunto quella di venerdì è costata la vita a 16 eh, persone, ragazzi, ragazze e, e mille euro oltre 1500 feriti e la strategia adottata in, per questo venerdì e se la sono preparata per, durante tutta questa settimana è stata la raccolta di tanti copertoni eh, a, a, a, che, che sono stati poi eh, messi lungo tutto il confine e gli è stato dato fuoco creando una eh, barriera di, fatto, una barriera di eh, fumo nero che si è riversato e fortunatamente per il vento eh, contrario verso eh, l'altra parte in questo modo si sono eh, protetti dal, eh, dal cecchinaggio nel senso che l'esercito che, che si è di fatto trovato davanti questa barriera di fumo nero non so se qualcuno è riuscito a vedere qualche immagine che già girano sui social, eh, sulle varie televisioni una barriera di fumo che comunque è servita ai palestinesi a non essere cecchinati così come sono stati cecchinati la volta scorsa e bisogna dire che in effetti ha sortito il suo effetto da questo punto di vista non ci sono stati anche se purtroppo ci sono stati comunque quattro morti E I feriti sono 250 circa e, e la maggior parte di loro non da armi da fuoco bensì da lacrimogeni e bombe di gas che sono state invece appunto lanciate. E diciamo che, eh, eh, sì probabilmente l'esercito si è trovato un po' impreparato, non vedendo niente, non sapendo dove e come sparare e comunque i lacrimogeni con gas velenosi molto potenti comunque sono stati lanciati, ricordo che è stato utilizzato anche questo drone speciale che lancia i lacrimogeni dall'alto, quindi oltre che dalla barriera di fumo arrivavano comunque i lacrimogeni dall'alto e eh, niente, questa è un po' tutta la situazione di, de, che, che è andata avanti per tutta la giornata, e i palestinesi continuano a rimanere, le famiglie continuano a rimanere, eh, come dicevamo insomma, anche durante la giornata, eh, sono, state piazzate, eh, sono, sono state tirate su queste tende già dal 30 marzo, quindi queste dentro queste tende i palestinesi continuano eh, a, ad andare, a venire, a rimanere, per tutti questi giorni quindi eh, in ogni caso è un presidio permanente dove dentro comunque fanno eh, tutta una serie di attività hanno fatto questa protesta e ci ritengono eh, eh, e ci tengono molto a ribadirla, a sottolinearla soprattutto eh, mettendosi in evidenza l'opinione pubblica internazionale al mondo che comunque in questi anni purtroppo eh, ha lasciato Gaza in particolare molto isolata, molto di fuori dalle cronache, tant'è che dal eh, 2014, dall'ultimo attacco militare del 2014, diciamo di Gaza non si era più sentito parlare, eh, se non per qualche scaramuccia o eh, riguardo alla questione della, della riconciliazione tra le fazioni, eh, che di fatto... Eh, E quest, anche questa manifestazione ha voluto sottolineare in qualche modo, ha voluto sottolineare intanto l'organizzazione che si sono dati eh, l'organizzazione della protesta è venuta proprio dalla gente della, dalla popolazione, dai cittadini dalle cittadine di Gaza eh, che eh, non capeggiati da partiti e quindi non hanno voluto comunque nessun simbolo di partito ma diciamo, la rappresentanza soltanto della popolazione e della bandiera palestinese hanno voluto ribadire come dicevo eh, invece una unione una riconciliazione che per loro comunque è molto importante perché questo ha significato la divisione con il resto de della Palestina occupata ha, ha significato un isolamento molto forte in particolare appunto proprio per loro sapete che hanno i, hanno i confini chiusi ormai da un decennio non si può entrare e uscire Gaza è completamente isolata è completamente isolata dal resto del mondo, non prendono in considerazione, oltretutto hanno, eh, diciamo non è stato un anno, non sono stati anni facili non lo sono tuttora per la questione elettrica, per la questione dell'acqua, per la questione della disoccupazione altissima per la questione dei eh, malati che non riescono a curarsi perché chiaramente la carenza la mancanza di tutti, di tutti questi servizi comporta un eh, eh, degrado È incredibile dentro la striscia e anche per la popolazione che sta male, quindi gli ospedali che non funzionano eccetera, in questi giorni insomma, loro si sono dati un'organizzazione in qualche modo eh, decente perché sapevano di dover affrontare eh, sicuramente l'arrivo di molti feriti, però non è stato facile, abbiamo visto negli ospedali insomma e non è che avevano proprio tutto il materiale necessario per curare soprattutto quelli che arrivavano avvelenati dai gas che si sono respirati e ecco, ripeto questa questione, questa protesta comunque ha avuto anche il significato ha voluto e vuole continuare ad avere il significato della unione tra tutti tra tutta la popolazione quello che ribadiscono è rimarremo sulle nostre terre, vogliamo poterci muovere anche da questo posto, da questa che è un carcere a cielo aperto e vogliamo essere uniti insieme a tutto il nostro popolo anche nella Cisgiordania e nei territori del 48. Sei stata molto chiara, eh, la protesta ce la raccontavi come ancora in corso e abbiamo avuto modo insomma, di guardare sul web che eh, era stato lanciato anche un invito ai giornalisti a liberare l'area e ci stava un sentimento anche di pericolo rispetto a questa abisaglia. Eh, sì, questa è l'ultima è notizia che ci è arrivata un, un paio, un'ora un fa circa. E adesso sento infatti che ci sono i droni un po che, che continuano a circolare molto bassi e quando circolano bassi insomma non è, è, un, è, un, è un, sempre un brutto preavviso, comunque chiaramente sono tutti sopra al controllo. E sì, era stata lanciata questa richiesta dagli altoparlanti, adesso non sappiamo se è per è così per far smettere di circolare le immagini <ride> che stavano andando avanti no? nel senso che poi dall'altra parte eh, alla fine non, eh, eh, non, lo so, non, non, non sono riusciti a gestire bene la situazione o vogliono gestirla diversamente non davanti agli occhi dei giornalisti. Ecco, questo, fino adesso non abbiamo avuto ulteriori informazioni riguardo a questa, a questa cosa eh, Boh, mh, vediamo insomma nelle prossime ore adesso insomma, la popolazione continua ad andare lì perché comunque eh, ancora il venerdì di, venerdì di solito appunto la, la, la, la gente continua a girare quindi continua ad andare nelle, eh, anche lungo il confine però mh, tenete presente che appunto tra un po' sarà buio qui fra pochissimo è buio quindi eh, in genere insomma si, si, si ferma anche eh, un po' diciamo tutta questa attività, adesso vediamo che cosa altro ci riserva, eh, ci riserveranno le prossime ore perché eh, l'esercito pare essere molto arrabbiato per questo scacco che gli è stato dato dal punto di vista tattico strategico. Assolutamente, ascolta, eh, insomma l'hai ribadito tu eh, più e più volte che... Eh, insomma non solo la popolazione gazzawi si sta prendendo da sola la responsabilità di rompere il silenzio ma lo fa anche con parole chiavi eh, dicendo che appunto è una mobilitazione che parte da, da, da, da, dal basso parte proprio non ha alcun padrino ecco e, diciamo che eh, Israele e i suoi sostenitori sparsi per il mondo si sono si stanno affrettando ovviamente con la continua propaganda eh, a dire che eh, è tutta da imputare alla responsabilità di Hamas e che appunto dietro queste manifestazioni c'è l'ombra occulta eh, de, de, de, appunto di chi governa sulla striscia eh, se ti va un po' di, di raccontarci eh, appunto anche quello che si sta discutendo a Gaza rispetto eh, Quello che, si, quello che è arrivato in giro per il mondo, sappiamo che il sostegno non è tanto, non si è mosso granché però è tutto rivolto insomma alla solidarietà internazionale questa, questa mobilitazione se ci puoi raccontare un po' la percezione eh, Sì Beh, di fatto, vabbè, come sapete, insomma, qui dentro nella Striscia di Gaza non è che arrivano eh, le folle di solidarietà, eccetera, quindi quello che loro hanno messo in piedi è proprio rivolto anche all'attenzione internazionale attraverso i media, eccetera. E, mh, i media però non sempre agiscono nel modo diciamo corretto o veritiero, questo lo sappiamo purtroppo eh, c'è chi, chi prende le informazioni solo da una parte chi appunto non essendo sul campo non vede esattamente che cosa sta succedendo e quindi prende per buono quello che gli viene detto certo e Israele si è trovato un po' spiazzato di fronte a questa questione perché ha dovuto ammettere che di fatto, anche se ha provato a dare informazioni diverse già dal 30 marzo ha dovuto ammettere che sul campo non c'erano i militanti di Hamas vestiti con i missili e con le fasce con i bazooka e quello e quell'altro non c'era questa popolazione anzi lo stesso Hamas che comunque è chiaro che ha partecipato così come hanno partecipato tutti sono anche quelli cittadini e cittadine della striscia di Gaza hanno dichiarato di partecipare alla manifestazione non organizzata da loro ma organizzata dalla popolazione di Gaza di partecipare con le loro famiglie con i loro bambini e, quindi, e quello di fatto è stato quello c'è stato, quindi non ci sono state cerimonie delle alte dirigenze, delle fazioni, dei rappresentanti delle fazioni. Ognuno è andato e ha partecipato, ha fatto la propria, con le modalità che eh, diciamo questi comitati popolari di fatto eh, della striscia di Gaza hanno dettato sin dalla preparazione di questa protesta della, eh, del diritto al ritorno e del diritto alla, alla propria terra. Quindi ognuno chiunque abbia partecipato eh, lo stesso ma così come tutte le altre fazioni che comunque non è che sono ben viste da, eh, dagli israeliani insomma chiunque essi siano hanno partecipato secondo queste, soltanto queste modalità si sono trovati spiazzati perché di fatto questa strategia diciamo eh, pacifica pacifista dei palestinesi che mh, bisogna dire insomma non è stata non, non è, proprio la, non è stata proprio la cultura dei palestinesi di questi anni se vogliamo, tra virgolette, no? anche con tutto il diritto di eh, resistere e rispondere in tutti i modi, però di fatto è, stata una, strate è una strategia completamente nuova che eh, Israele non ha preso molto bene diciamo, perché trovarsi di fronte e se questo passa anche eh, sulla, su, su, sulla stampa internazionale, sull'opinione pubblica internazionale chiaramente può avere un peso molto diverso e, e dettare le caratteristiche anche molto diverse quindi una strategia sicuramente molto impegnativa che Israele dovrà fare i conti tant'è che all'interno ci sono state molte critiche intanto per l'uso e per l'uso E massiccio della forza eh, che hanno esercitato proprio nei, il, il 30 marzo dove non ce n'era assolutamente necessità perché nessuno ha attaccato non c'è stata una battaglia di campo nessuno ha attaccato le forze israeliane, semplicemente chi è morto sul terreno è morto perché si è avvicinato un po' troppo alla barriera, ai metri che gli erano stati dati come ammissibili e per piantare una bandiera appunto su quel confine per ribadire che fino a quel confine fine loro comunque ci vogliono stare e anche che vogliono superarlo quel confine perché appunto la richiesta grossa è che vogliono l'apertura dei confini, non vogliono continuare a rimanere in quella gabbia. ecco Israele dovrà fare i conti eh, proprio su, questa, su, su, su, su questo impegno, su questa situazione, su questa situazione che se eh, chiaramente va avanti con queste caratteristiche pacifiche e ripeto è chiaro che eh, i tentativi di non renderla più pacifica saranno sicuramente, cioè ci sono e saranno sicuramente molti insomma, quindi sarà difficile tenerla in, in, in questo termine, però eh, la gente è consapevole e, e, e e vuole mantenerla così, quindi insomma eh, sta portando avanti eh, questo concetto con forza che ripeto è molto nuovo per la politica palestinese. Bene, ascolta vuoi aggiungere altro oppure ci andiamo ad aggiornare magari domani e nei prossimi giorni? Sì, sicuramente ci dovremo aggiornare nei prossimi giorni, quello che io so che comunque ci sono molte, sono state indette molte e manifestazione anche in Italia, insomma comunque momenti di attenzione anche in Italia, bene e che, questo, che questo avvenga, ripeto sicuramente i media possono fare il loro dovere se vogliono e se vogliono anche dare una, eh, così, una svolta e, e far vedere questa situazione con gli occhi reali e non sempre con gli occhi bendati e fregandosene di quello che sta subendo stanno subendo, insomma, milioni di persone dentro questi territori eh, occupati, sia della striscia di Gaza che della Cisgiordania. Grazie mille, ci sentiamo nei prossimi giorni, un abbraccio fortissimo. Un abbraccio anche a voi, ciao. Ciao. E allora, eh, la situazione è stata, diciamo, eh, descritta eh, abbastanza